Не говорить, а тільки мечиті, і щось мені руками показує на лице. Ну, я, недовго думаючи, вікно розчиняю, перехилився туди, до нього, і тиць у зуби. Добре так приложив з правою. А воно йому раз, і на місце стало. Га, він мені тільки дякую, і додому почесав, як був, у трусах і в майці. Ха -ха, от така студент-історія». «А, можливо, і таку історію розповів?» «Да. Отож, поїхала в отпуск моя завідуюча. Я сам остався. А там у селі голова сільради теж баба була. Така ще не стара, років під сорок, розведена. І я все хотіла одного мужичка захомутати. Він трохи молодший за неї був, але жунатий. І з ним теж історія була. У нього челюсть випадала». Але то я другим разом розкажу. Ну, а ця ж, знається, председательша і так до нього, і так, ну, завлікає одним словом. І знаєш, чогось їй захотілося мати біле личко. Ну, як у тій пісні. Не так та дівчина, як біле личенько. А ти ж городський, ти ж не знаєш, як ото літом у селі весь час на повітрі усі такі морди загорілі. Ну, а їй захотілося. Приходить вона до мене, так і так, приготуй одбілітель, а гречний крем. Огірків зі свого роду принесла от такі о. Ну, а я, значить, соку з них начевив. Ну, не з усіх, може, щось там на закусь пішло, на салат, але не в цьому справа. І знаєш, вроді передав кислоти саліцилової, бо так вливав на око, а вона ж. Кислота слабенька, але шкіру роз'їдає. І та предсідательша на другий день забрала той крем, намазалась. І вже на вечір такі червоні полоси, пасма такі по щоках у неї полізли, по лобі. Ой, і шуму ж було! Прибігла до мене в амбулаторію, реве, кричить, свариться. Ну, баба і є баба. Понятова, Люблінське воєводство... 9 липня, 1 серпня 1991 року Банний день Вставай, вставай, штанята одягай, Та-та, та-та, та-та, та Крізь сон ці звуки здаються навіть приємними якусь мить, доки збагнеш їхнє значення. Це сурма хрипко і невірно видушує себе команду на підйом. І, зрозумівши це, ти скидаєш червону залежану ковдру, що злиплася баранцями у дірках під встаєш, потягаєшся, сон ще ламає тебе, і відчинена кватерка там ген високо під стелею, і ніхто не досяг її зачинити вчора з вечора навіть шваброю, тож ти кидаєш на неї туманний заспаний погляд, а ноги твої вкриваються гусячою шкірою. Ти притьмом надягаєш свої сині шорти, взуваєш кеди на босу ногу і найпершим, раніше за сколошканих друзів, біжиш коридором у туалет, радіючи, що нині субота і зарядки не буде. Там теж ще нікого немає. Ти швиденько справляєшся в кабінці і, шарпнувши за куций і ржавий ланцюжок, із рушником на шиї виходиш умиватися. Воду щойно ввімкнули. Відкритий кран – плюється і ржею, сечить аки змій, б'ється в конвульсіях, наче відбійний молоток Олексія Стаханова, і врешті видушує з себе тоненьку червонясту цівку, що поступово потужніше і прозоріє. Тим часом туалет уже заповнюється хлопцями, пахощами свіжої сечі, мила, болгарською зубною пасти мері, штовханиною, зойками, бризками. Але ти ти сьогодні встав найпершим. І ти поважно вмиваєшся, схилившись до раковини, гостро відчуваючи холод і веселу бадьорість власного десятилітнього тіла. А поряд уже пританцьовує в черзі на вмивання чорнявий Генка зі з Долбунова, якого ти, хоч ви й не у дружбі, страшенно поважаєш за вредність і дотепність. І ти приязно посуваєшся, — Втираючись. А він має щось тобі сказати, але в роті у нього зубна щітка, і він тільки булькає піною. — Пу-бу-бов, ба-бов-бов. бов Що-що? — Генка спльовує пасту, жменькою води, полоще рота, і, позмовницьки нахилившись, тихо так проникливо каже тобі.